Bismillahirrahmanirrahim Merhəmetli ve rəhimli Allahın adıyla Tebbət yədə ebi lehəbin və tebb Ebu lehəbin elleri kurusun, kurudu da Məhə له nə var dövləti nə də qazandıqları onu qurtara bilməyəcək. سَيَصْلَى نَارًا o alovlanan oda atılacaqdır. onun odun şələsi daşıyan arvadıdır. Da. Fİ CİDİHƏ HƏBƏLUM MİN MƏSƏD Arvadının boynunda xurma liflərindən kəndir olacaqdır.